ديقوا <تصفيق> دوابن عبد الرحمن بن الله عز وجل دمغول نطاط ودوكتا تشكيل يربط حاله ولا درنا نموذجي يومت تاع دادي والجنطه في الجنوبي ماشي باش نقولكم اليومه اداره البلاد غادي يشوفوا شتويات هذه خارج من جميع الشدوار تاع دریغه ماشاله رنګ هغه ممتاز ته غوښتو ورغاسکه په رغه د پاس بیا له موږ ته شنو مختلف دلته څه وو که موږ کار وکړو الحمدلله درېدا سيرودي موږ نه او متکزه شي له هغه د هغه د هغه زموږه دا موږ نداده ټول وروګي د ټول هغه یاش تدید او انا له دې تبلیغ ولا خپل دې برکات واځي دې وخت د کار غواړم دمو د جملې څخه واسته ماغو الله دې او د نور ټکي دې وخت دراو تا مو که یا دیو ترند پرادو و ته ته هی مې ته نو ځای یو نیمه ګور جوړوي دی یحمه صوت ابراهیم رکا صفاو او دی باور چې ما نه خبره کوله درته وکړم درګې او به په دې خبره وکړم چې تاسو لاسه غا او تاسو وای په کاروشت الله سبحانه و تعالی لاغيبا او جمدي مګر تدبیر مې نه راغورې ګوروا الحمدلله سبحان الحمدلله أصبقاء ملكي سنورنين سنورنين وفي الترقيد فقط دورنا وشب يريد ملكي وشب يريد ملكي ولحمد لله في الترقيد لنا كل حركات فقط خوف دور شوصاً بديك ولكن الآن يشتون لها غير ديني كافران أقيد الدافتر جداً هو مهنة جكي الإنسانات ودورون مهنة جكي أقيد كنا مسلماناً او هر هغه دغه دی چې دیوته نو باندې نو باندې نو دی بیا مارکسټ ته پونځي دا موږ ساده څه کاځل او چیرته کوو نو ورانی او تاسو مې او مانوګه دي ځان سره باور کوو چې مطلب دی کوو باندې دی دی دی وستک پونځي شپق نو باندې ځکی نو دی بیا باندې دی بیا باندې نو هغه ونه دا اوه ماونه خبر دا دا ستاسو په دغه په اړه کومه یې پاکه کیږي یو دا یو دا ټیکنولوګي په دې دا دی وراځي موږ ټول ټیټونه خبرو په اسپاټال کې او بل په ټیک ټاک باندې چې دا ټیټنه دا ټول هغه کتابونه دا وایي او به سره دا داسې چې هوکما مرکز نه د شو او به دا منځ کې ودو مه ولي به او دا ټېکلو کې ستاسو له یاد څخه ډېر ډېر ښه ده موږ په خپل او په دې ټېکمو او مریز څنګه دا دا غیر دین دا خبره په دې موږ ټول چې دا غیر دین په خبره دا غلي چې کار نه زال د مې زغلن اته موږ په دې سيده سره و تعالی دې کار نو تر نه ځو کړې وراه خبره کول و چې یاکشي لوبيان سر ويا موږ خو هغه ته له موږ دلوا ورته متنته واه کدا یا ورګرګي په یو نوم د اسې نړیواله امر مهراب موږ ته سفر کول او هغه باندې تکي بیا ورو دي چې را لیدې د موږ بیا په ولاوه دا تکي ور بدی کې ولا کې باندې حاله سره پکې ویو نه دی لري واره باندې ما اوس یې څېم شو دموکه ته جذام عمر ته بیا پر فرانسانو ولې په فرانس کار کې د نوې مرکه باندې ساره تورې شو یم او خو شو باندې یم ورا دا وایي چې په ده چې وخت تاسو چې د سعودي کوم بچاچا په سر چې چاته یا وا چې تاسو ته غتونکو چې مونه دې پیرس هره پسونه د یوچت وې سونه به سيټ وې هغه به سيرا با په دې نه ته په کوم یمای وره هغه ته براس سره وته واسه ته غتونکو چې ته دا یو ځای وکوم په تومانه به تر نه چې سره زه راکې دې زبګه ګرځې وره په پرځه په پټه الله سبحانه وتعالى بیته نی ولا و مهنت باندې الله یو کار جنون موتل د ملتونه او نه خدای رحیم سے مرحوم الله دې د قبر نور نडक کیږي دې ولې پر جما کا جما ورکو په فرانس کې پوري مهنت شروع کوو پوري مهنت سره پوهته کдай کوله کوتي کله دې خپل دا قال ولې کا جما ورکونه په اخر کې ارام چریط تا او هک به توګه مراته ودا دې ته هک ونی وی ودا وروګه سره چې پهونس د الله سبحان وتعالى او علو کله پر خو درې سره موږ لري نو چېږي ته یا کوته سره لاشت او واسوګنو سره نو د مولسه او دې ویل چې تاسو دې مخکړه دغه باندې او دغه او سره مجراد څه څهوي کله تکذرل دتاسو هغه رجانوېما کوم دا دی مجراد بجو کنه الله برکت وايي دتاسو قاضي من راځي چې تکذر وکړي سهار رجانوېما تکا دی په خپل تلکوله خپل به متولې عبدالحلیم شیخ دي او کاروبار شو او بیا دا کو ور نه راځو چې نن چې موږ سره کوم نه یو په دغه د تښتې کړو اردو کې وعال أو فيها فيها سنة إلا حابسة فجل من الله والأمواني وعالله لما سيهبه سيدي قال من مردى أروح الله لا إله إلا الله وقره الله إلا تقاليه وقاليه وقاليه وقاليه وقاليه وقاليه ويأخذ مياس تقول كون كبيرتها هذا ما سبحانه وتعالى سيس كورجر يأتوني مانسي على څجعل تبدیل محنت که رو جاؤ اللہ سبحان و Toyota اسمطین قivilغوں ڈرینئم ڈرد بو س ôود غینت ڈرینئم ڈرینئم ماذا ص我們 ثقال ايضا دا 抱 شيئے úو رغمان بجو به غوابان اسم وہ مش BURتا ہے کا حسان بتائج فرانس کی بحق سو خساجam به غوابان اسم و ا amazon اللہ حمد اندار عام الآن قدمه في مركز ومكان كونفيشن يدا مركز ومستشفى ويطلع على النشاط يجمع الناس الاخبار وكنا جميعا في شهر يوم الكرم لكن سنا بده يجيكم كل موضوعاتها وخلي هون ما في داعي لسنا يعني مفتوحه وخلي متفهمك ومريده لما يضلوا سنا هي امل طور الوعي يدا مجارات اخونا الذي بنت نو درا درته ورکاو چې درا پاکستان او پاکستان پر دغه سېټ پر دا چیو راته د لارو دمه دتون نو او موږ ته موکته او بیا فاطمه چې انده له فاطمه ولې دا فاطمه چې دا به موږ ته راځي په څه سره دي دا وایو لازم چې فاطمه په فاصله په مرکزه او ټول مرکزه چې لازم ده هغه لپاره چې یو ښوونکی او شر سره تاسو راځي د اخترونو سره اون باندې غلا نه کوي او یو کار مې درک کړل اندام لا نو هغه دې 50 کروڑ 50 کروڑ د دې په اړه یو څه وویلې بودیګه خبر ده چې باندې تاونه په ګټاسي دغه موږ موږ د دې څلعمو باندې نور معلومات ورکوم چې ډیره دې ته حال کوي ستاسو د وړاندې نو وخت د الله کوو ولالي گیدو نو الحمدلله ترقيم <متسكت> مهنت <متسكت> دا ورو دا وها راته دا لکموا مشرمه او داونه چې ما جرازه ما خورګه دا پیامونه کلی <سؤال> په سپین راغله پس سپین <سؤال> دا <سؤال> وایي <سؤال> ځتنو ان ته څه ویلای شي او هغه د دین د محمد کی په ری کټه موږ به موږ په دې کې کمپیوټرونه لريتار کې لريجاته کې ښکته یاران یها څنګه دا د لیدو په حق الله <سؤال> تعالی او باندې دا خبره مې تا ولې نو او دې کله په کوم کې هذا كافي ما سمتلك فلس لكي تجيب يا أبو سمتنا من سمتناه وقصونا أتس وقالب لكي كانت دين مهند كده دانا لكي كانت صاحبونا وقصونا لكي كانت دين سبحانه وتعالى ذهب الأقعى نزويس الفنسو أتس وقالب أتس وقالب لكي يكونون شعرون شعرون لكي شعرون ووجه مني او زموانه د دوه را وه دا را دوه خوایې را لې دا د نوماریو او څنګه چې دا ده د ایزایو ګرډو کله چې په پخړه نور د ایزایو او ځکه چې دا دي چې یاتې دي په اړه دا شی ما ده یعنې دې په موادان کې یانداغه موشته چې ټولنه په وروه یې تاغه موږ څه خبره ده دا به تاسو راوړم او راکې ته لاکې په وړانده پات او دا دا ټول چې کومه ته کومه ګندته ده زه په ناحو واه دا او دې دا کوئ چې په هغه میاو په بشي د وروي آیې چې موږ له پاره او پاره د خپل د په نور غوښته او څنګه ما دې جوړه چې په دې یا چې ټول نو ورکه چې په اړ په دې دې لای مولانا ټول فرصت هغه دې 122 ورنځو كله پیدا نه ما دا یو مرکز باندې وروګه د موته هغه په دوه په دې او په سیه باندې سره کوي دا دې حاصل بهتر نموغا و وکالت حق انه دغه شک بهللی دغه او ولک بهللی او څنګه وږي څنګه مسجد او دغه وقفه او نن هغه د ماده ته کی دا څه تعریف دی دا چې تاسو د محمد نوري نوو او پاکستان نه پاکستانه دندستو په ټیکټ باندې نو تاسو د محمد ته راځی چې تعریف راغلی او لوبه ځکه چې ټیکټونه نه وایو او موږ نو په بساو نه په ټوکه باندې دغه باندې دا کار کوي نو ما وی په خپل کیا په کوم اندازه مې وایو ګوځې په دې کې 380 د هر وخت او مه راځي چې یو د خپلې کور یوې د هغه په اړه دا خبرونه وکړم او په وړاندې کوم کوم نو مو ته دا کومه فاصله کوم چې تاسو اورید اور طن پوشی اور زحمت تنظیم كمان داغه د دې دغه راجبلا سې دا باندې کارانه تلاشی د زمونه دغه د مهنت دغه ميدانه کې کوم لكي مسامحه په دې ډول mondo مسجد ته کومه ورایدا ته نه کورته کې کوي دا به د پتو نو کايې او دا به ځکه ان بل طرف راځه او دی چې هغه مسلمانانو په تپو او په اونکو کې سره دا په ګورو نو کومه تاسو ته یو خبرو ګورو دونه که تاسو په وېره باندې په دغه وخت کې هم همو ځکه چې دا ګران باندې او زموږه هم په دې باندې چې کړه دې دا ګران باندې موږ تاسو اور په دغه باندې پکه دغه دا دا نه پکه باونه پکه چمنونه پکه یو باندې یعنی موږ چې دې په هغه د یو باندې دیو باندې دیری چې بیر کافيونه نه کړي خپل ورناته دغه نه ښکاره او هغه باندې د درنځ راځي په پاکستاني کېښوړي او دغه کډوال 25 ځګونه چلنات کوي د مصالحمانو هغه چوکر بزاقی یعنی دینو اگر ماننون کافیران رون رو بیان پیدا گیسا وانا دا بایه مادا باچار چکالا کافیران نا جنیس کسر مزاہیران سفر رو با کلگیزا سروز رو پاستو خوکی ودا داری محجیا گانی کشکر و چکالا جاو روزا وانده سای بو ساوزا تا بیر نگر وانا اوزی وقتی نمی اوزی رو نگر یا نو دمه هرته کومه ده نو په لارو نه مو په دې وی چې ټول ما ته غواړی چې موږ دې دغه نه راځو دا ځای نه مخاله نو مو په دې ورو ورو کړي ته مشرانو ته کوم کار وایې پیښو ده که آره دا د کوپه هیګل شي شې نو مو په نقطه ته په حقو شي د پلان او تدویو وخت ته نو دا راځي پکا لري کیدا دا چې موږ نن په دې منطقه په کومي لمنګي دې کړو چې مهنت پاتل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 یوې پاکستان وګړي او یو ورته کډې شریف موته ګرځېږي چې ول څهره وګړي او په تور ترکیي کې بحثي اراو ځایتي بحثي اراو ځایتي نو دا چې ورما خپل تاسو مختصره مواردونه معلومه کړي اهد له حکومت تشکیلو شم رضا ولې رضا نو ځکه کوم چې فره د اډار کله دې در هغه وخت کې تېروم 500 د پیسو د دې وړ نو او دغه موږ ته موږ سره ورکړل الله <سؤال> سبحانه و تعالی وختېر تاسو چې په دې باندې چې كله موږ پدایږي الله سبحانه و تعالی یو دین ته راځو چې موږ راځو څنګه دا د تمرير کړيره او مخنوره او یو دغه څنګه دا د مشورې د نن پروا د ظاره او نور کومې د نورو دایره د روانو د ګیناتو د سستانه د درې او څلور او دا که تاسو نه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 وضرد در افلشتر اي قطاب بسول پر سکر تي او سالو تر پاکستان سمتادت خالید بسیل دی ریسال کرنید یو آو سلیم کار و جای او اسلاحولید و شارعات کار و سرکی و سرکی صدرت وی جلید اگر بیتی مولان سمتادت خالید در او سلیعید او دیتی مستان واندر او من اقاتو کار الهمدللال کارفی زیمان او سو تر دیتی او دیتی او وارن دغه د بیا د کریمن صاحب د ټېم جوړول تشکیل دا ستر موږ د کومې دا واځنه نه لږه په لږ کې د پروژه په کتابونو کې په فضاله او په پاتې کې باندې پکې ماس کې سین نه ځکه چې دا په وایې شي نه کېږي دا مونږ هیڅ یاته تشکیل نه او دا تقروند ورسته یبه کولمو کول الحمدلله دا سبحانه و تعالی موندې ټوله غوړې مونږ سره واده سره ملاقات وکړو هغه د نکاح یا راګرځو کومه نکاح واده سره کولای شو دی ویډیو دا وو داسې باندې زه یو وخت تاسو وینم پخې څه څه کوي ته مونږ راځو با سادې هغه بزګې چې څنګه کیږي په کې ډېر ګران دي وراه اډیل دا دراو دا حرکت کومه او بیا زموږ په وینځو او الحمدلله دا د پوره د دې په مټو لپاره موږ به د هر ټول ټولې د تقریبات باندې او په تاسو او دا له الحمدلله دا یو یو یو کومانا باکو نو کله وخت دا وځهلوه ما دا الله دا محمد رسول الله او مې رسول او مې رسول دا یو چې راځو او دا صحابه او ابو ایوب انصاری وروڼه تا نو کم چې د نبی صلی الله علیه وسلم دا او دا یذې زميږه راځي او الله تعالی دې په تاسو باندې په تاسو باندې او دې په سره راځي دی په اړه د میناتو او نو هغه څه دی یذې په طریق داسه پوی د تا په وروزه وزما نه 1953 او چې کله زه وفات شوم زما د له تا وروه او په ټول ټوله کارونه څه دې الله دې ما سره مره دا <سؤال> سره دا دغه په فابې دی دا فابې دا راځي دا راځي ابو جناده دا کارونه دا کوي په فند او دا موږ دا کارونه فابې دا کارونه دا تر کوم چې صحابه تقریبا څو یو لريکته په دې صحابه صحابه لري ټول څه دي او ولې دا يمكن الله سبحانه وتعالى قوة براء رأس خطاب قرر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أما قدره بكل استور فريده تذكر ذينا موكو موكي أولاده قدره بكل قدره بكل دائمه تذكر ذينا من المركزة أو دعنا لنزل المجدد دعنا دعنا دعنا نورد هذا مهال أعلى هذا مهال موريد يمكن أن د مژدوب אביت د هغه باندې هغه ټکم کار والي ابراهيم عليه السلام بیرو او پیدا موسو کولای شي هغه د هغه باندې او تر هغه ورته ورکه په هر حال ابراهيم عليه السلام تقریبا 24 نمبر دغه درته کیږي حاله او دغه که څنګه په دې وخت کې خاص د کتاب وجل يا ايوه ربنا سلام كان ليك كم دقيقه <تصفيق> كم دقيقه <تصفيق> معاك كان ليك وقت انا لا مبالي ودي الله سبحانه وتعالى زي الله خيرك هذه المدهه هذه كم دقيقه اه دي نجا ده من ورينا خوابه دې په دې په دغه والی دې نه تګوا چې نوې دې وې نو اتي ګران كما مباركه دعا د کوه یار او خپل <سؤال> سلام <سؤال> واکې دې زړه توکي ټيټه مبارکې هغه وخت ترای دې سبحانه وتعالى د پیغمبرانو علي السلام <سؤال> او نبی واکې يا علي السلام کا وټول او له دا دا د دې د دې د دې کوله سره ستاندې دا هغه ورکړی تر دا دی او سره دا د ايوه سره سلام الله سبحانه وتعالى دا نوو او لا بیر او کو نوو وژلو او د د او د دوه راغ اوله سبحان الله تعالی د دې امام او د نړۍ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 نوپاږي پای مشک په چوبک واهره په تله مازه د ماخه دا علامه چې د ملنه او الحمدلله تبار و دې او و انهم هم وقت او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 نوکه کې پېټې د نورو چې